Eta egan bezala Euskal Nobela Beltzaren astea aipatuko dugu, bederen zonbaitegun iran, iraunen baitu, baztanen gurekin dugu Ernesto Prat, atxalde hon? Bai, Eta bai, zonbaitegun, gaurtik abiatzen da, igande arte, eta Euskal Novela Beltzan sartu haintzin, nik azpimaratuko nuke, ez dela urtahilaren ogeita batean abiatzen, baizik eta ilbeltzaren ogeita batean. Bai, hoxe da, ez. Hemen bastante inguruetan behar bada urtarri ilabetea betea hilbet da, hemen gu Euskaran, eta guk horrekin jokatu dugu ere bai, ba, gure jaialdiari edo Euskal Noela altsaren asteari ba, bueno, izena emateko, ez, edo antolakuntzean ibiligaren taldeari ba, izena emateko. Lehen aldia da, hori antolatzen duzula? bai, eh, lehenbiziko aldea da, bai. Euskal nobela beltzaren hastea, zergatik bastanen e, gogo hori ukanuzie? Ba hor, giro bai. beltz bat, bastanen, edo, beldurgarri bat? Bai, hor, eh, eh, aipatu biarralenik hemen bastanen, badela idazlekin solazean izeneko ekimen bat, eh, bueno, eh, azken zinean, irakurletalde bat da, eta, ja, duela zei urte hasi zela, eh, patu zela abian, eta... Eta hori iten duguna pizkat da e, liburu bat hautatu irakurri eta gero idazlearekin elkartzen gara ba liburuaren honik norakoa gaztertzeko ez mm. eta bos, talde idazlekin sola zean, talde horretan ibiltzaengaren batzuen artean sortu zen apurbatola ideia eta edo ba, ideia baino azieran kezka zen, ez? Asi ginen pizka bat nobelabeltzaren inguruan, pues ausnartzen edo bueno, edo bakaitzak bere iritzea ematen, eh, zer zen nobelabeltza, zer ulertzen genuen eta bar eta polita izango zela zerbait egitea nobelabeltzaren inguruan, eta bueno, aitzak horrekin pizkat asi ginen biltzen, ez? Eta gero poleki poleki joan ginen zehazten eta ideiak botatzen eta, ta gero hori, ez? Euskal nobelabeltzaren azpea sortu zen, Eta zergatik baztanen? Ba, bueno, batetik, gu hori erakurle talde hori baztan baztango adelako, eh? O sortu garenen, sortu dugunen artean, posi, baztango jendeagarelako, eta bertzetik egiaran ba baztanek nola nolagoiteko lotura el novela Belzarekin, eh? Ba, eh eh beltz aunitzetan agertzen da, ez? Historia unitz kokatu dira eh baztan eta bueno, eta inguruko eskualdetan eta gero bertzetik ere ikusi dugu Mariano Izeta eta e, idazle Elizondarra, ba, izan zela e, euskal novela beltzaren E, sortzaile tariko bat ez? E, dirua galgarri zeneko e, novela argitaratu zuen mila behar atzirun bigarren urtean eta bueno, haitzaki pues, e, bat eta bertze, argudio bat eta bertze pues, azkenean ikusten jenuen e, egoki eta bo, alde berean ere pues, naturala zelako guemengo mm. gara eta hemen antolatu dugu bai gogutsu -go zineetan bedaren eta, eta yes. novela beltza zuk nola ikusten duzu zer da nola deskribatuko zinuke Euskal Euskal bai. ez, nobelabeltzaia da nikta Euskal Bai, hori da galdera arrun potoloa ez, esakitertunde moduan baino, guk hemen azinenan biltzen a, ba, karo, azinen botatzen bakoitzan zer zen beltza ez eta argi dago badagola noveltza, beltza mota ezberdinak ez guk hemen jaialdi hau edo astea oplantera hartu dugu bere zentzurik zabalenean ez, ez genuen hasiera batean bederen ez genuen E, noela beltza mugatu nahi ez, gero behar bada esola saldien bidez eta maien guruen bidez joanen engara zehazten gehiago zer den euskal noela beltza edo zer den noela beltza baina guk prinzipios modu zabalean irekia planteatu dugu ez, egia da ere bai hor taldean elkartzen garen onartean maite dugula haitz eh, kritika sozialerako edo, bide ematen duen noa mota, ez, hor gutxorara, bi galderen inguruan kasi bereiz daitezke modu simplista batean nola beltzak ez batetik nork hildu ez, hori da novela beltz mota batez, gertatzen da hilketa bate edo krimen bat, eta novela gehiena joaten da krimen horren argiketan ez. Mm -hmm. Eta bertze mota izango zen, nork hilduen baino, zergatik hil ez? Eta novela beltz hoietan, haize gehiago lantzen da, ba, e, inguru soziala, epotere arremanak, e, ustelkeria, eta bizka bat, kritika sozialerako tarte gehiago ematen du novela beltz mota hori, ez? Agubiar bada, e, maite dugu genero beltza, gehien bat, ba, gizartearen, radiografia hilun hori egiteko gai delako ez mm. baina bueno, erten dizudan moduan prinsipioz ez genuen ere zohera mugatuna eta modu ireki batean planteatu dugu aztea bai mm. Mm. gero egia da novela beltzek badutela la ere fama bat ez iduriten zait jendak maite duela olako liburua ereski irakortzen direla ez olako ba, liburuak normakia intriga honitz dute liburu hoiek hor mm. duan horrek ba, sortzen du lotura bat liburuarekiko eta lotzen du irakurlea ez. Orduan orduan bai beti badi, baditu, ez da hoitztzen zuten komunikabidetaneta literatura kritiketan baino gero salmentei, liburuen zalmente reparatuuz gero ba ikusten da benetan irakurtzen dela ez nola beltza. Hori da, bai. Eta orduan, Euskal noaabelza zer da gehiago kritika soziaal hortan murgiltzen dena edo bada. Badaulako... Bueno, Euskal noaabelza ditu dugu euskarazko nobelaabelza bezala ez. E, bai, mota batekoa edo bertzekoa, e, modu ireki batean plantatu dugulako erran bezala, baina bai, argi geneukan, Euskarazko novela beltzaz aritu behar ginela, ez? Gehien bat, Euskaraz sortua zena, Baina baita ere ba, Euskarara ekarria, ekarria dena ez, e, itzulpena, itzulpena dena ez. Orduan guk Euskal novela beltzaren astea erraten dugularik, erran nahi dugu hori ez. Euskarazko novela beltzaren astea do. Mm -hmm. Beltzetik beltzera novelaz justuki eipatzen alda, oh, ma inguru bat izanen baita ere larumatarekin, hil beltzaren oh, talauean, beraz, eta oh, be, gogueta izanen da ere momentua hor, oh, uren, ez dakit, zehazteko edo... Bai, bai eh, adibidez, edo gogo eta abia, abiarazteko, ez mm. e, guzten da, mota, novela mota honitz badirela, edo gusto edo iritzi ezberdinak badirela eta, pues, maien inguru bat egokia iruditzen zitzaigun, baiuat Joateko zehazten, bueno, zehaztu behar bada, Euskal Novela beltza zer denez, eta ba hoxe, zukaipatu bezala beltzetik beltzera novelaz izeneko mailingurua antolatu dugu e, hil beltzaren hogeita laurako, larun baterako, goizeko amaiketan Elizondoko Arizkunenea kulturatzen izanen dena, eta islariak e, izanen dira batetik itxaro borda, bertzetik John Alonso eta Milangel Elustondo. Orduan ohixez, hor pixka bat aztertuko da. Nobela beltza era orokor batean eta gero zenttratuko gara Euskal Herrien eta Euskal Noa belttzan, Ba, bueno, eh bat aztertzen egoera, ez, e, iragana eta etorkizuna. Bastanen, eh, beraz, lisondon eh? bereziki hor ikusten dut eh, izanen direla ekitaldi do itsordu dejberdinak gehien bat. Baina gaurkoa aipatu aintzin, gaur jabiatzen baita Euskal Nobela Beltzaren eh, astea, eh, ikusten dut hor badela adibidez Sigandean goizko Ameketan kronika beltz baten ibilaldia zer da hori. Bai, hor, e, e, inguru honetan, egiaran azken mendean, historio beltz haunitz gertatu dira, egiazki gertatu, ta e, gertatu direnak ez, e, osagai guztiak dituztenak, elde berri beltz bat izateko, eta ba, historioietako bat, e, amaiur eta amaiurko herriaren inguruan gertatu zen, Eta, ehingo dugu, ibilbide txobat, historio hori ezagutzeko, eta, bueno, e, gia batekin eta, pues, ibilbidea azalpenak emanez, eta, Bizkat historia hori kontratzeko. Hori bai. gandegoizean. Hori bai, gandegoizean ama jurtzeko plazan. Hados, eta gaur beraz abiatzen da e, Euskal Novela Beltzaren hastea, eta, e, itzordua maiten duzu ez, idazle batekin solasian aritzeko. Bai, hori da, zira nahi patu bezala, idazlekin solasean ekimenetik sortzen da apur bat hori dena, eta aztea e, olako e, itzordu batekin azten da ez, idazlekin solasean ekimenaren itza, e, e, itzordu batekin. E, Arratzaldeko zazpietan, elkartuko gara anizko elkartean, eta ontakoan aukeratutako liburua, E, novela beltza izan da, noski, uh -huh. eta eneko aizpuruaren, erentzue, gorriaren urteari buruz izanen da saioa. Ados, eta den, bai. deneri dekia, eta jamesela, bai. egunero itzordu desberdinak badira, bada gune bat oien atxemaiteko? Bai, e, bueno, badugu e, blog bat, e, non egitara eta informazio guziak agertzen diren, e, hilbeltza.blogespo.com da elbidea, Eta hor, ba, hau eipatu bezala ez, iragarkia agertzen da, egitarraua agertzen da, gero, e, alohamendua ere agertzen da, izan ere bertako landetxe batzuk prezio bereziak egin dituz prestatuituzte dituzte asteburu honetarako, ba, Euskal Nobela Beltzaren astea aitzakea hartuta eta ba hoeche, ez? Ba informazio guztioiek hilbetsa.blogspot.com e, blogean aurki daitezke. Bai, gustutsetasun guztiak baditugula Ernest Opratmilezkerr gurekin egonik atxalontan. Bai, suei.